Це 978 рік. Дата ця стала нині хрестоматійною, хоча неупереджений аналіз фактів не дозволяє прийняти її беззастережно. Сумнів породжує насамперед повість «Минулих літ». По-перше, у статті 1016 року говориться, що в рік першого в Ярослава на київському столі йому було 28 років. Ярослав вже в Києві на столі Отні і дідні і би тоді Ярославу лє 28. По-друге, шлюб Володимира Ірогнеди описаний тільки під 980 роком. Обидві подані цифри викликали сумніви. Передусім це стосується цифри 28. У Лаврентіївському зводі вона визначає не вік Ярослава, а його сидіння в Новгороді. Іби тоді Ярослав в Новгороді Лет 28. Соловйов, звернувши увагу на твердження літописної статті 1016 року про 28-річний вік Ярослава, категорично не погодився з ним. На його думку, таке визначення свідчило б, що Ярослав народився 988 року, тобто тоді, коли Володимир здійснив хрещення та дружився на принцесі Анні. Тим часом достеменно відомо, що в Ярослава були і молодші брати, народжені не від Анни, ще до прийняття християнства. Цифра 28 не могла означати також тривалості новгородського князювання Ярослава. Це б означало, що він був посланий туди, 988 року, тоді як того року, він отримав Ростов. Соловйов вийшов із цього становища в такий спосіб. Літописець мав на увазі не віки Ярослава і не його князювання в Новгороді, а сукупне перебування на півночі. Неправильним вважав Соловйов і літописне твердження про те, що в рік смерті Ярославу було 76 років. Коли б він помер 1054 року, маючи 76 років, то не міг би бути сином Рогнеди, а головне, був би старшим за святополка, що суперечить визнанню святого Бориса про старшість останнього. Зі сказаного видно, що Соловйов із довірою ставився лише до повідомлення повісті минулих літ про час одруження Володимира і Рогнеди. Інші історики не виявляли такої поваги до повідомлень статті 980 року. Над більшістю із них тяжіла цифра 76, яка автоматично змушувала подавнювати всі події, пов'язані з життям Ярослава. Досвідчень повісті минулих літ про шлюб Володимира Ірогнеди Рогнеди під 980 роком особливо недовірливо поставився Татищев. У примітці 112 до 4 тому він відзначає, що хоча Нестор і описав шлюб Володимира Ірогнеди Рогнеди під 980 роком, насправді той відбувся набагато раніше – оскільки сам же він повідомляє, що Ярослав – третій син Рогнеди. Подліні Ярослав раділся в 978 году, підсумовує свої дослідження з цього питання історик. Суттєві корективи до літописних свідчень внесли анатомічні і рентгенологічні дослідження, здійснені у 1939 році над кістяком Ярослава Мудрого, виявленим у мармуровій гробниці Софії Київській. Судово-медична експертиза, здійснена майже через 900 років після смерті київського князя, виявила цілу низку фактів, які жодне інше джерело дати не може. У подальшому викладі дані цього дослідження залучатимуться неодноразово. Тут подамо лише ті, що проливають світло на час народження Ярослава.